Я буду вам так вдячна, Альфреде. Саме це я й хотів почути, вдоволено сказав він. Та зізнайтеся, парфуми у вас все ж таки французькі. Він сидів на канапі, вона підійшла до нього, і він обійняв її за стегна. Ви страшний шантажист, Альфреде, щасливо засміялася Зоряна. Я віддамся Гейдріху, ви від розпачу застрелитеся. Партія залишиться без головного ідеолога, і ідея націонал-соціалізму загине. А щодо парфумів, це німецький товар, хоч і зроблений за французькою ліцензією. Розенберг підвівся, палко обійняв її. Це ти, богине, справжній арійський товар, зроблений за якоюсь там українською ліцензією. До речі, де ти народилася? У Львові? Запам'ятай під час зустрічі з Фюрером ні в якому разі не кажи Львів, тільки Лемберг. А тім ми щось забалакались і почав діловито знімати кітель. Однак Зоряна сиділа, не рухаючись. «В чому річ?» – здивовано підняв він брови. «У мене ще одне прохання до тебе». «О, Боже!» – зітхнув Розенберг. «Невже ще когось треба звільнити з польської в'язниці?» Зоряна сіла йому на коліна. «Ні, котику, навпаки». «Що значить навпаки? Когось треба туди засадити?» «Саме так, любий!» І почала повільно роздягатися. «Кого ж?» – здивовано спитав він. Зоряна вже стояла посеред кабінету у чорній білизні. «Мене?» – сказала вона і легкою ходою пішла до канапи. Варшава. Листопад 1934 року. Відріздва Христового. До великого моменту будь готовий кожен з вас. Кожний може стати Богданом, як настане слушний час. Мовиш, нині інші війни. Ну, то іншу зброю куй. Ум гострий, насталюй волю, Лиш воюй!» Іван Франко. Великі роковини. У жіночій камері в роздертому одязі Зі слідами побоїв на обличчях Сиділи на металевих ліжках Дар'я Гнатківська і Катруся Зарицька. Катря вже не плакала, не було сліз, а лише інколи схлипували, як роблять маленькі діти. Дарія прикладала до її сенців вологу ганчірку. Раптом брязну засу, і наглядачка штовхнула в камеру зоряну, вдягнену в ту ж ошатну сукню і ті самі модні черевички на високих підборах, в яких була у Розенберга. Увійшовши, вона бадьоро вигукнула «Слава Україні!» «Героям слава!» – мляво відгукнулася Дарія і в ту ж мить здивовано скрикнула «Фрекен?» «Це я, Дара Гнатківська, наречена лебедя, пам'ятаєте?» «Микола теж тут!» – і заплакала. «Оближ, Дарко!» – тихо сказала Катрія. Їй боляче було розтуляти побиті губи. «Фрекін вирішить, що ми тут зовсім позакисали, а ми тримаємось. Ви мене не впізнали?» «Я Катря Зарицька. Ми разом з Бейлихом у львівській політехніці навчалися на лісничого». «Дарма, Катрусю, ви не продовжили навчання», – холодно відмовила Зоряна. Вирощували б собі саджанці. «Навіщо ви так, Фрекен?» – обурилась Дара. «Навіщо?» – ще більше розпалилася Зоряна. «А звідки слідству відоме справжнє ім'я Бейлиха?»